«Любить, не любить!» «Ай!» – скрикнув Джезаль, коли кінчик шпаги Філіо з силою вип'явся йому в плече. Він відсахнувся, кривлячись і лаючись, а тирієць посміхнувся йому і зробив кілька розчерків клинками перед публікою. «Укол на користь майстра Філіо!» – заволав арбітер. «Рахунок зрівнявся 2-2!» З трибун долинули слабкі оплески, і Філіо рушив до загорожі для учасників з дратуючою посмішкою на обличчі. «Верткий виродок», – мовив Джизаль сам про себе, ідучи вслід за ним. Він мав би передбачити цей випад, виною всьому була його недбалість. «Два-два», – прошепів Варус, коли Джизаль важко дихаючи плюхнувся на свій стілець. «Два-два! Проти цього нікчеми! Він навіть не з Союзу!» Джизаль вирішив не нагадувати, що нині «Вестпорт» вважається частиною Союзу. Він знав, що Варус мав на увазі, як і решта людей на арені. На думку публіки, його суперник був аутсайдером. Джизаль взяв рушник із рук «Веста» і витер спітніле лице. «П'ять уколів! Тривалий бій! Але не схоже було, щоб Філіо надто втомився!» Коли Джизаль зиркнув у його бік, той підстрибував на кінчиках пальців, киваючи головою на шумний потік порад Штирійською від його тренера. «Ти його поб'єш!» – пробурмотів Вест, вручаючи Джизалю пляшку з водою. «Поб'єш, а там же і фінал!» «Фінал!» – це означало зустріч з горстом. Джизаль трохи сумнівався, чи йому справді цього аж так хотілося. У Варуза ж сумнівів не було. «Просто побий його і все!» Просидів маршал, коли Джизаль зробив ковток із пляшки, споліскоючи рот. «Просто побий його!» Джизаль виплюнув половину в відро, а решту ковтнув. «Просто побий його!» «Сказати легко, але цей штирієць – хитрий чорт!» «Ти зможеш!» – повторив Вест, розтираючи Джизаль плечі. «Інших же ти побив?» Прикінчи його! Просто прикінчи його!» Маршал Варус подивився в очі Джизалю. «Хіба ти пусте місце, капітане Лютар?» «Хіба я марно згайнував на тебе стільки часу? Чи може все-таки ти чогось вартий, та? Саме пора вирішати!» «Прошу, панове!» – виголосив арбітер. «Вирішальний раунд!» Джезаль глибоко вдихнув і видихнув. Взяв у Веста клинки і підвівся. Він чув, як тренер Філіо вигукував слова підтримки, перекрикуючи бурхливий шум юрби. «Просто прикінчи його!» Крикнув Варуз востаннє, і Джизаль попростував до кола. Вирішальний раунд. Вирішальний у багатьох аспектах. Від нього залежить, потрапить Джизаль у фінал чи ні. Стане кимось чи залишиться ніким. Джизаль був втомлений, дуже втомлений. Він майже півгодини фехтував безупину на спеці, а це не аби як виснажує. Він вже почав пітніти знову. Він відчував, як Піт виступає на його лиці великими краплями. Він рушив до свого місця. Смужки крейди на сухій траві. Філіо вже чекав на нього, досі всміхаючись, очікуючи на свою перемогу. Малий засранець. Якщо горстові вздавалось товкти інших у цьому колі, то й Джизаль міг зарити цього дурня носом в землю. Він стиснув руків'я своїх клинків і зосередився на тій нудотній посмішці. Якусь мить Джизалеві захотілося, щоб клинки були не затуплені, доки він не збагнув, що його теж могли би проштрикнути. «Почали!» Джезаль тасував свої карти, крутячи їх в руках так і сяк, ледве бачачи символи на них, і майже не турбуючись про те, щоб не світити ними перед іншими. «Підвищую ставку на десятку!» – мовив Каспа, совуючи по столу кілька монет з виразом, який наче казав про те, яка різниця, що він казав. Джезалю було байдуже, та й думав він зовсім про інше. Запала тиша. «Ти гідь, Джезалю!» – нарешті буркнув Джеленгорм. «Що вже? А, ну...» Він втупився в безглузді символи, не в змозі сприйняти гру серйозно. Ем, «Я пасую», – він скинув карти на стіл. Сьогодні Джизаль програвав, добряче програвав, вперше за хто з нас часу. Мабуть, взагалі вперше. Він був надто зайнятий думками про Арді. Гадав, як переспати з нею так, щоб жодному із них не було шкоди, а особливо, щоб його не убив Вест. На жаль, він досі не наблизився до відповіді. Каспа згріб монети, широко всміхаючись через свою неймовірну перемогу. «Ти чудово сьогодні бився, Джезарю! Бій був важкий, але ти не здався, Геш!» «Ммм!» – кинув Джезаль, беручи зі стола свою люльку. «Клянусь, на якусь мить мені здалося, ніби ти в його руках, а потім раз!» Він класнув пальцями прямо під носом Брінта. «І все! Завалив його, як цуцика! Публіка була в захваті! Я так реготав, що ледь не обмочився, правда?» «Як думаєш, ти зможеш побити горста?» – запитав Джеленгорм. Джезаль стинув плечима, запалив люльку і відкинувся в кріслі, звівши очі на сіре небо і вдихаючи дим. «Схоже, ти цим всім не надто переймаєшся», – зауважив Брінд. Три офіцери перезернулись, розчаровані, що вибрана тема його не зацікавила. Каспа спробував іншу. «Хлопці, а ви бачили принцесу Терезу?» Брінт і Джеленгорм заахали і заохали, а тоді всі троє взялись торохтіти про те, як зачарувала їх ця жінка. «Чи я її бачив? Та ти що?» «Її називають перлиною Талена. От про неї чутки справдишні. Кажуть, її вже збираються видати за принца Ладісло. От візунчик!» і так далі. Джезаль продовжував сидіти, відкинувшись на спинку крісла і пахкаючи люлькою у небо. Від побіжного погляду на Терез, у нього склалось неоднозначне враження. Здалеку вона без сумніву виглядала красуною, але йому здавалося, що її обличчя було на дотик, наче скло холодне, тверде і крихке. Не те, що арді. А все ж, виголошував Джеллінгхорм змушений визнати, Каспо, що моє серце досі належить твоїй кузині Аріс. Мені союзна дівчина завжди миліша від іноземки. Звісно, якщо у неї купа грошей. Пробурмотів Джезаль не опускаючи очей. Ні, обурився здоровань. Вона ідеальна дама. Мила, скромна, гарної крові, а. Джезаль сміхнувся сам до себе. Якщо Тереза була холодним склом, то Аріс мертвою рибою. На його думку, цілувати її те саме, що цілувати стару ганчірку млява й нудна. Вона не вміла цілуватись так, як Арді. Ніхто інший так не вмів. Звісно, вони обидві ще ті кралі, базікав Брінт. Гарні жінки, про яких можна мріяти, якщо вам тільки мрії цікаві. Він позмовницьки нахилився вперед, хитро всміхаючись до решти, так наче хотів поділитися з чимось таємним і хвилюючим. Інші двоє підсунулись ближче, але Джизаль не зрушив з місця. Його зовсім не цікавило, з якою шльондрою спав цей Бовдур. Вам знайома сестра Веста? прошепотів Брінт. Кожен м'яз у тілі джезаля напружився. Вона, звісно, не рівня тим двом, але все одно доволі як для простолюдинки і... Я гадаю, вона би не відмовила. Брінт облизнув губи і підштовхнув Джеленгорма ліктям. Здоровань винувата заусміхався, як школяр, на непристойний анекдот. «О так, мені здається, вона з тих, котрі не відмовлять». Каспа зегоготів. Джезаль відклав свою люльку на стіл і помітив, що його рука ледь тремтить. Інша рука з такою силою вчепилась в підлокітник, що побіліли суглоби пальців. «Чесне слово», – вів далі Брінт, – «якби я не боявся, що майор проштрикне мене своєю шпагою, то радо проштрикнув би його сестру моїм, ну ви розумієте». Хорм залився сміхом. Коли Брінт звернув свою посмішку до нього, Джезаль відчув, як у нього смикається повіка. «А ти що думаєш Джезалю?» «Ти ж її бачив, правда?» «Що я думаю?» Він глянув на три усміхні пики, і його голос прозвучав немов би звідкись здалеку. «Я думаю, що тобі треба слідкувати за словами, сину йобаної шлюхи!» Він скочив на ноги, сціпивши зуби так міцно, що здавалося вони от-от покришаться. Три усмішки згасли. Джизель відчув на плечі руку Каспи. «Годі тобі! Він лише мав на увазі...» Джизаль Рвучко скинув його руку, схопив стіл за край і перевернув. Монети, карти, пляшки і склянки здійнялись у повітрі, а тоді попадали у траву. Другою рукою він уже тримав шпагу, на щастя, все ще в піхвах. Він нехалився в притул до Брінта, пирскаючи слиною його обличчя. «Тепер, блядь, послухай мене уважно, нещасний кордуплю!» – гаркнув він. «Якщо я ще раз почую щось подібне хоча б про що-небудь, тобі не доведеться хвилюватися про Веста!» Він тицнув Ефесом своєї шпаги у груди Брінта. «Я випатрую тебе, як хуєве курча!» Троє чоловіків приголом дивилися на нього роззявивши роти. Їхні здивування із такого несподіваного прояву люті можна було б порівняти хіба що за здивуванням самого Джезаля. «Але ж...» – почав було Джеленгорм. «Що?» – закричав Джезаль, схопивши здоровання за китель і тягнучи його зі стільця. «Що ти там пиздиш?» «Нічого!» Висхнув він, піднявши руки. «Нічого!» Джезаль відпустив його. Злість швидко вщухла. Він був думав вибачитись, але коли побачив пополотніле обличчя Брінта, у його голові знов зазвучало. «Мені здається, вона з тих, котрі не відмовлять». «Як хуєве курча!» Прогарчав він ще раз, а тоді крутнувся на підборах і попростував геть. На півдорозі до арки Джезаль зрозумів, що забув плащ, але повернутися назад уже й не міг. Він поринав у темряву тунелю, зробив кілька кроків і сповз по стіні, сапаючи та тримтячи, ніби щойно пробіг з десять миль. Тепер він добре розумів, що означало втратити самовладання. Досі він навіть не усвідомлював, що у нього такий запальний характер, але тепер у цьому не було жодних сумнівів. «Що це була за чортівня?» – приголомшений голос Брінта тихо відлунював у тунелі, ледь чутний поряд з гупанням джазалового серця. Йому довелось затумувати подих, щоб його почути. «А дідько його знає», – сказав ще більш з приголом Джеленгорм. Пролунав скрип і грюкіт. Це поставило на місце стіл. «Я й не здогадувався, що у нього такий норов». «Мабуть, він дуже хвилюється», – сказав Каспа невпевнено. «Через турніри тому подібне». Брінт урвав його. «Це не виправдання». «Ну, вони близькі, правда ж? Джезаль і Вест. Вони разом фехтували, і що там ще?» Може, він знайомий з його сестрою або що? Не знаю». «Є ще одне пояснення», – почув Джизаль слова Брінта, чий голос звучав так напружено, наче він розповідав анекдот, і ось-ось мала прозвучати сама його сіль. «Можливо, він у неї закоханий?» Трійця вибухнула реготом. «Це був гарний жарт, нічого не скажеш. Щоб капітан Джизаль Дан Лютар закохався у дівчину, чиє становище в суспільстві значно нижче за його власне?» Який безглуздя, який абсурд, який насміх. О, чорт! Джезаль обхопив голову руками. Йому було не смішно. Як вона, дідько би її вхопив, довела його до цього? Як? Що в ній було такого? Звісно, вона була вродливою, розумною, веселою і так далі, але це нічого не пояснювало. Я не можу з нею більше бачитись, прошепотів Джезаль сам до себе. І не буду. Він вдарив по стіні рукою. Якщо він щось вирішив, то вирішив залізно. Так було завжди, доки під його дверима не з'явилася наступна записка. Він застогнав і ляснув себе по голові. Чому він так почувається? Чому він так її. Джезаль навіть не міг дозволити собі подумати це слово. Вподобав? І тут його осяяло. Він знав чому, бо він їй не подобався. Ці глузливі усмішки, ці косі погляди, що він їх ніколи не помічав, ці вгідливі жарти, не беручи навіть до уваги випадків відвертого презирства, Можливо, їй подобалися його статки? Звичайно, їй подобалося його місце у суспільстві. Без сумніву, їй подобалась його зовнішність, але загалом ця жінка його ненавиділа. А це було чимось новим для Джизеля. Він завжди непохитно вважав, що всі його люблять, ніколи не мав підстав сумніватись, що він прекрасний чоловік, вартий щонайвищої поваги. Проте тепер Джизалюс відомив, що Арді він не подобався, і це змусило його замислитись. Окрім, звісно, підборіддя і грошей, ну і одягу, за що його ще можна було любити. Вона ставилась до нього з презирством, на яке він безумовно заслуговує. І він ніяк не міг цим насититись. Дивина! Пробурмотів Джизаль про себе, безнадійно тулячись до стіни тунелю. "Дивина. Йому захотілося змінити її думку.